Тільки долітає приглушений тишею шум, тобі незбагненно приємно, це, зрештою, навіть непочуття, а безмовний транс, де нема предметів, звуків, тільки в'язка безбарна пилина, вкутий простір, думки, уяву, потопаєш у ній як зачарований. Слухаєш себе і раптом приходить насолода, бо тебе нарешті покинули думки. Щоправда, знаєш, вони поблизу. Вони хочуть пробитися крізь запону, яка втримує тебе на віддалі від світу. «Чому ти такий?» – пробивається здалеку голос Марти. «Однак далі не чуєш». І приходять біляви кучеряві діти з лісовими квітами, дивляться страшними очима правди, очима невідомого сповідника – Хочеться плакати, плакати за прожиті та втрачені днів, яких хотів бути завжди. Хотів, аби спинити час, тоді міг би блукати вузенькими вуличками містечка дитинства, де зосталася мати з власним безробіттям і горем від втрати вітчима, де колишні знайомі обросли сім'ями і перетворилися на веселих череванів з малюками на плечах. А колишні коханки помітно подалися в тілі, обважніли від пароділля і стали менш легковажними. Геть, геть звідси бачиш налиті гнівом очі Марти. Виходиш ніби спустошений, ніби заціпенілий, ні про що не думаючи, нічого не відчуваючи. Павло, схід сонця дратує. В оголене незафіранене вікно вливається могутня ріка світла, яка б'є в сонне обличчя і не дає спати. Але цього ранку солодко посміхаєшся, бо осіннє сонце по-дорослому лагідніше і чутливіше, Воно нечутно підкрадається до кімнати, не порушуючи сну. Раніше доводилося завішувати вікно ковдрою, чого господиня незадоволено крутила носом і буркотіла про себе, мовляв, що скажуть сусіди, наче бордель тут чи притон наркоманів. Але з часом змирилася. Зрештою, якби була така розумна, взяла б і повішала штори. Але цього вона не робила і продовжував дивитися на тебе з підозрою. Взагалі ці жіночки трохи прибацані, так і чекають, аби скрізь вставити своїх п'ять копійок. Що б не робив? Їв, спав, читав, сидів на дивані, позіхав, дивився у вікно. Ти на їхні глибоке переконання все робитимеш не так, як слід. Лежиш і думаєш про кінець світу, думаєш про час, коли навіки настане хришка цивілізації. В містах не буде електрики і води, в покинутих автомобілях спатимуть безпритульні, порожні будинки нагадуватимуть дивні лабіринти з несподіванками, таємницями і небезпекою, вулицями блукатимуть дивні жінки і віддаватимуться першому ліпшому перехожому за безцінь, Можна буде кому завгодно розтрощити пикуча, скинути серйозного і воркітливого пенсіонера з даху багатоповерхового будинку, а ще кортітиме на центральній площі міста, розвести багаття й пекти, скажімо, картоплю чи яблука, пригощати невідомих дівчат або серед ночі кидати з балкона невипадкових. Приблуд комп'ютери чи телевізори, які будуть зайві, як кам'яна Сокира в му столітті. Усе це, звичайно, мрії. Тебе знову гортає сум, думаєш, що найбільша кара для людини – це, певна її внутрішня дисгармонія. Фізичний біль дурниці, кажеш у голос. Адже біль приходить тільки на мить. Можна сціпити зуби і дати собі відрізати пальці чи довбаний апендикс без наркозу.